Бальтазар пішов назад до крепеса. Йдучи узліссям, він помітив на шляху невелику, навантажену ручами коляску, з якої хтось привітно махав до нього білою хустинкою. Він підійшов ближче і впізнав сеньора Вінченцо з біоку, відомого на весь світ віртуоза Скрипаля якого він надзвичайно цінував за його прекрасну майстерну гру і в якого вже два роки навчався грати. «От добре, – вигукнув Збіока, – от добре, – мій любий пане Бальтазаре, мій дорогий дружий учню, що я зустрів вас тут, щоб сердечно з вами попрощатися». «Як? – запитав Бальтазар. – Як, синьор Збіоко?» Неже ви покидаєте Керепис, де всі вас так шанують і поважають, де без вас не можуть обійтися? — Егеш, — відповів Збіока, і згнівувся кров, линула йому до обличчя. — Егеш, пане Балтазар, я залишаю місто, де всі люди знавісніли. Місто, схоже, на велику божевільню. «Вчора ви не були на моєму концерті, бо гуляли за містом, а то б захистили скаженого натовпу, що накинувся був на мене!» «Але що ж сталося?» «Скажіть на Бога, що сталося?» – скрикнув Бальтазар. «Я грав», – мовив Збіока, – «найважчий концерт в Іотті!» «Це моя гордість, моя радість!» Ви чули, як я граю його, і завжди ним захоплювалися? Вчора я був, можна сказати, в найкращому гуморі. Кажу вам, веселий, радісний. Жодний скрипаль у цілому світі, навіть сам Віоті, не зміг би краще заграти. Коли я скінчив, знялися оплески, бурхливі, несамовиті. Справжній фурор, кажу вам, як і слід було чекати. Я скрипку підпахву і виходжу, щоб красненько подякувати. І що ж я бачу, що я чую? Всі, не звертаючи на мене ніякісінької уваги, з'юрмились в одному кутку зали і репетують, як навіжені, браво, бравісімо, божественний ценобере!» Яка гра, яка поза, яка сила, яка досконалість.